Érdekérvényesítés. Lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a Civil rádióban az FM 98-on. Köszönöm Neked bányaigéző vagyok, és ma Gáspár Mátyással beszélgetünk ismét, közigazgatás szervezési tanácsadó. Szép, hosszú címe van, de nagyon különleges munkát végez, és amiről ma fogunk beszélgetni. Azt hiszem, az is ezzel alapvetően összefügg, a társadalmi felelősség, illetve te itt használtál mindjárt egy szót, és mindjárt menjünk be a, a, a sűrűjébe, közfelelősségnek nevezted. Sőt. Társadalmi közfelelősségnek neveztük ezt a területet, és ez nyilvánosan most el először Magyarországon, mint egy új területe a közigazgatás, a közféra működésének. És itt ne kell különböztetni általában a közfelelősség vállalást, tehát az, hogy a köz érdekében cselekszik valaki, az azt jelenti, hogy a köz előtt, a közvélemény előtt, a közönség előtt elszámoltatható, és számon kérhető. Tehát ez a közfelelősségnek a tartalma. Azért tesszük hozzá a társadalmi jelzőt, mert itt többről van szó. Itt arról van szó, hogy a közérdekben a való, közérdekében való cselekvés kap valami töbletet. Uh -huh. Valami olyasmit, amit jogszabály nem feltétlenül ér elő, vagy általában nem ír elő, hanem a közszolga. Lát valamit, és készletést érez, hogy többet, tegy, többet tegyen a társadalomért az ő tevékenysége kapcsán, vagy esetleg attól függetlenül, ahogy egyébként ez az üzleti szférában gyakorlatilag a, a múlt század elejétől kialakult gyakorlatilag. Most, amiről ma beszélgetni fogunk, az ezek szerint eléggé különbözik attól, ami társadalmi felelősség vállalásnak hívnak, és amilyen be inkább ilyen kampányszerű megmozdulásokban szokott megnyilvánulni vállalati szinten. Igen, igen. tudom e... én elmennek, tudom én, virágot ültetni, kifestik, vagy, a, kifestik a rovadának a kerítést. Lefestik igen. a kerítést. Igen, hm. a, a következő helyzet. A, a társadalmi felelősség az üzleti szférában alakult ki. Elsősorban <coughs> kezdetben a a fenntarthatóságnak a szempontjai mm. miatt. Tehát az, hogy a nagy nyersanyag kitermelők, szervezetek világszerte károsították a következőt. Ez is volt a lelkismereti. E igen, és, és felfigyeltek arra, hogy ez az ő renoméjukat rontja. Mm hogy ettől őket a társadalom nem szereti, de emlék, mondhatnám itt a GMO problémát, uh -huh. és, és sok minden, e vagy a dohány, dohánytermel, stb. És kezdté, megpróbálták szépíteni az ő arculatukat, uh -huh. arcukat, vagy, vagy imidzsüket, és, és ezért végeztek a társadalom érdekében különböző dolgokat, hogy az extra prof profitjuknak egy részét azt, aztól ilyen jótékonysági dolgokra használják. De van ennek egy komoly oldala, uh -huh. nevezetesen az, hogy valóban az általuk okozott károk, környezeti károkat vagy, vagy helyreállítsák, vagy esetleg megelőzzék, és olyan technológiákra térjenek át, amik kimérik a környezet. Tehát fenntarthatóvá tenni a működésüket egyrészt. Másrészt pedig ez a a tevékenység ez, ez időnként el is szakad az ő, ő környezeti hatásaiktól, és, és teljesen más területekre is vonatkozhat. A korszerű, a, ezt CSR-nek hívják, tehát corporate social responsibility, tehát üzleti társadalmi felelősségvállalás. Ez ö, nagyjából be is épült, legalábbis ö, ö, a nagyobb vállalatok életében. Igen, ezt, igen. Már, illik, ezt igen. már illik csinálni, sőt bizonyos standardek ezt meg is követelik. Ö, ennek a komoly megnyilvánulása itt komoly területeit, ami tényleg a, a, a környezetvédelem, az emberi jogoknak a tiszteletben tartása, esélyegyenlősség, társadalmi szolidatás, tehát van jó néhány De az ilyen De be ezenek, ennek mondjuk legalább 50 a marketing. Ö, és százalékot nem merek mondani, ma már kinézik a klubból azokat a cégeket, amelyik ezt erre használják uh -huh. kizárólag. Tehát ezt nem illik a szalomból azokat kezdik kitiltani, akik ezt csak... Meg, meg el is különült alapok vannak, tehát uh -huh. a, a marketingnek más alapjai vannak. Na, és úgy társadalom. értettem a marketingot, hogy a, a vállalat jó hírnevének a megalakozása ez, ez nem, ez nem szemben a tevékenységével. Az a helyzet, hogy ez a kettő összefügg. Tehát, hogyha egy, te, hát nem, egy, nem egy cég a ilyesmit csinál, az automatikusan a jó hírét kelti. Tehát uh -huh. ez természetes dolog. Ha csak azért csinálja, és bármit megtesz azért, akkor már az más. Egyébként uh -huh. ezt ezt télapó effektusnak hívja a szakma, nevezetesen az, hogy télapó ünnepé alkalmával ajándékokat osztanak a uhum. gyerekeknek, semmi köze a te, tevékenységükhöz nincs, és ezt, ezt úgy könyvelik el, hogy társadalmi Na ez, ez az, amit, amit ma mondom, a, a, a, az üzleti szalomból kitiltják, akik ezzel, ezzel próbálnak uhum. érvényesülni ezen a területen. Na most, ami a közszférát illeti, ott a helyzet egészen más. Tehát ott a közjedelem az, hogy a, aki közérdekben cselek, közérdekből cselekszik, az egyből társadalmi felelősséggel is cselekszik. Ez nem így van. Ez egy új felismerés, ez, ez többnyire a, a, ennek az, az, év, az új évszázadnak elejének az eredménye, ennek a felismerése. A dolog onnan kezdődött, hogy a társadalmi munka megosztásból adódóan megvan határozva, hogy milyen üzleti célú szervezet is, mit gyárt, mivel foglalkozik, ugye ez kialakult, meg a verseny ezt létrehozta. A közférában ezt jogszabályok határozzák meg, hogy egy adott intézmény szervezet közszolgáltató mit csinálhat, mire kap felhatalmazást, és arra kapja a költségvetést. Ez Ezen nem léphet túl. Kivételes esetben igen, az önkormányzatoknak van többlet feladatvállalási joga, hogyha az alaptevékenységüket, alapfeladatokat nem veszélyezteti, mert nekik van egy általános felhatalmazás. Majd ez ezzel érdemes külön De mondjuk vegyünk egy kórházat, vagy egy oktatási intézményt, egy iskolát, meg van határozva, hogy ilyen és ilyen rendbe kell oktatni, vagy gyógyítani. Igen, ám. De ha megnézzük például a törvényeket, amik ezekre az ágazatokra vonatkoznak, akkor a bevezetőjükben nagyon szép társadalmi célok le vannak írva. Az egészségügyi törvényben például az egészségnek a megőrzése. Uh -huh. Valójában egy orvos teljes mértékben eleget tesz az el, vele szemben a jogszabály elváros, hanem meggyógyítja a beteget. Na de kérdés, hogy kelleneki neki tenni azért, hogy valaki ne legyen beteg. Kellene azért tenni, hogy ne legyen újra beteg, ne betegedjen meg, hogy betegség után, vagy akár betegséggel élve teljes életet éljen. Tehát ez feladat az egészségügynek? Nem. Na de az egészség megőrzés, az gyakorlatilag ezt jelenti, ez azt az, az, az eredményezi, hogy ezt a problémát maga a kórház nem tudja megoldani. Akkor ez azt jelenti, hogy, mert azért ismerünk lelkismeretés orvosokat, akik, akik ezt mondják mondjuk úgy, hogy magánszorgalom, hogy ő olyanok, Tanácsotad. hogy állandóan van, megpróbálják van, arra rávenni Igen, de ez nem kérhető számon uh -huh. rajta. Tehát itt van a különbség. amikor ő így cselekszik, akkor ő úgymond a saját idejét úgymond pazarolja. Így van, így van. A betegre fordított mondom, időt Igen. növeli ezáltal, kevesebb beteget kut, tud kiszolgálni, uh -huh. és hogy, tehát sőt, még baja is lehet, hogy neki megvan a norma adva, uh -huh. hogy egy, egy beteg fogadás mennyi ideig tarthat. Uh -huh. Tehát itt ellentmondásba kerül az erőforrásgazdálkodás, uh -huh. és ez a fajta kitekintés, vagy, vagy túlterjeszkedés a feladaton. De vegyük például a feladata egy, egy tanár, jó tanárnak, jó pedig természetesen benne van ez a tanterben, nincs benne a tanterben. Tehát nem kérhető megint csak számon. Ugyanakkor az oktatásról szóló jogi szabályozásnak az elvi része az azt mondja, hogy, hogy természetesen az oktatásnak elő kell segíteni. Mennyire volt ez így? Azt mondtad, hogy ez egy újabb keletű dolog. Igen. De például, a, például sok beszámolót hallottam professzorok, akik tanyasi iskolába jártak, és, és pont a tanítójukat Igen. magasztalják. Igen. Ezek a a 30-as években még van. hogy olyan, olyan mértékig Hatottak a gyerekekre, a, a gyermekkel, hogy olyan pályát választottak. Ő, ő. gondos, tehát tulajdonképpen ő a, az egész karrierjét ott alapozta meg a, a, a, a szakmák, A szakmák ezt tudják. Uh -huh. Tudják, és itt egy érdekes dolgot is érdemes még, hogy a társadalmi, köz, köz, társadalmi közfelelősség mit jelent. A szakmák ezt nagyon jól tudják, az állam, az igazgatás, a szakigazgatás már nem feltétlenül tudja azt, hogy, hogy egy ilyen fajta ö, ö, etikai ö, kötelezettsége van a, a pedagógusnak, az orvosnak és a műszaki embereknek például. A szakma. Ugye, ha én egy szakma képviselője vagyok, akkor a világot egy adott szakmai szemüvegen keresztül nézem, ahogy senki más ezen a szakmán kívül. Mi van akkor, hogyha én látok valamit az én szakmámba, ami a társadalomra veszélyes? Kell szólnom. Hát a becsületem szerint kellene. Igen, de ezt senki nem írja nekem elő, uh -huh. hogy figyelmeztesd az egész társadalmat arról, hogy jön mondjuk egy digitális jövő, amely meg fog szüntetni, tudom, jelenleg ugye azt mondják, hogy 2030-ra a szakmáknak a 40-50 százaléka megszűnnének, hogyha ő ezt elkezdi, mert akkor a jelen tevékenységet. Konfliktusokat generál Például meghiúsítaná, és zavart fog okozni. Így van. De ugyanakkor a szakma a képviselőjének a társadalmi ami felelősségvállása, uh -huh. az, hogy szóljon és hogyha ezt őtöle a szakma, az ágazat, a közigazgatás elvárja, hogy így tegy, na akkor gyakorolja Nem. ő ezt a, társadalmi a, a ezt a társadalmi közfelelősséget. Tehát ez egy új szakterület, amelyik most, most bontogatja a szárnyait, már vannak hívei, a Közszolgálati Egyetemen úgy néz ki, hogy, hogy egy új tantágyként is elindul, nagyon közel van egy olyan, Könyveknek, tanulmányoknak a kijövetele, amelyek ezzel, ezzel foglalkoznak, szakcikkeknek. És, és hát van egyébként a kormánynak egy, egy CSR, tehát egy klasszikus üzleti társadalmi felelősségvállalás programja is, a, a állami oldalról, tehát a kormányzati cselekvési program a, a társadalmi felelősségvállalásról, aminek egyébként idén, decemberben lesz az első beszámolja, és olyan, olyan állítás van benne, hogy például a közférának élen példamutatónak kell lenni a társadalmi felelősségvállalásban a saját intézményeiben is. Például a, a fenntartható ö, környezet, a energiatakarékosság ö, területén. Mm. És ilyen fogalmak vannak benne, például, hogy zöld közbeszerzés. Tehát, hogy olyan, ahol csak lehet, olyan közbeszerzést írjanak ki, ahol a termékek, azok a fenntartható összeegyeztethetők a fenntartható uh -huh. a környezeti fenntarthatóságnak. E amikor egyeztetünk, akkor azt említett, hogy három szintről fogunk beszélgetni, az egyéni közleti és az állami szférának a szinteiről. Igen. És mindjárt kérezek egy negyediket, mert úgy érzem, Igen. hogy nem oda tartozik, ez pedig a politika, politikus felelősség, Mert az, az végül is nem az állami közigazgatási ez felelősség. Ez egy másik megközelítés. Tehát az, amire nem, nem fogom megkerülni a kérdést, de, de az, az egyéni, az intézményi és a, és, a, és a közösségi, tehát egyén szervezet közösség, ez, ez a társadalom különböző építő elemei, típusú épített. Tehát ugye az egyén, tehát ha én sétálok az utcán, megyek az utcán, és látok valamit szemetet, szemetelést, akkor akkor, akkor most mit csináljak? Van dolgom, nincs dolgom, Be, bele tudok utána nézni a tükörbe, ha mondjuk nem cselekszem, és tehát ez, a, ez az egyéni szintének sokkal komolyabb rétege is van természetesen. A szervezeti szint az az intézmény, ahol az ember, a személy, az egyén, az egy tag, és ott a ott, ott a szervezet cselekszik, ő annak részeként cselekszik, annak megfelelően a szervezet elvárja tőle. Ott szervezeti szinten kell megállapítani azt, hogy mi az, ami, ami kötelező, ami a munkamegosztásból adódik, illetve mi az a több, mi az a speciális figyelem, vagy a, mi a társadalmi felelősség. És a közösség, az lehet egy kisebb közösség, egy települési, vagy az egész társadalom. Tehát ez a háromféle van ebben a megközelítésben. Ami a politikát illeti, ugye az más, ott már megosztásról beszélünk. Tehát emberek, akik az érdeküzembe dolgoznak, azok a politikusok. Tehát akik az érdekeket kell, hogy egyeztessék és, és, és ezt a mechanizmust működtessék. A, a, a, az állam az a politikai akaratnak a végrehajtója. A gazdaság az pedig a, a, a magáncélú, tehát nem közhasználó, köz, hanem magán célú fogyasztásnak a kiszolgálás. De azt mondta, hogy van egy ilyen egyéni, intézményi, közösségi szint. Mégis azért ez a felelősség nem inkább úgy jelenik meg, hogy konkrét feladatok során derül ki az, hogy, hogy fölébred ez a Tehát, felelősségünk. Vagy, vagy ezt meglátjuk azt, hogy, hogy például az a dolog, amit csinálnök említetted a, a gyógyítást, Igen. hogy az, az nem 100%-osan képes azt a társadalmi célt vagy elvárást teljesíteni, amit igazából. Ideálisan kellene okay. neki. Ha Hisz jobb... Van egy zártabb intézményi rendszer ennek, ahol, ahol úgy vannak kiosztva a feladatok, a pénzek, a stb. stb., hogy, hogy csak szűken tudja ezt ellátni. Így van. A társadalmi felelősség akár a szinonimája is lehetne bizonyos értelemben, vagy, vagy társfogalma a partnerség, az együttműködés. Mm. Tehát ha megnézzük a társadalmi felelősségvállalási témákat, vegyünk mondjuk egy ilyet, korrupció. Sokan foglalkoznak vele, és egyik se tudja megoldani önmagába véve. Ezt csak társadalmi szinten mindenkinek a maga szemszögéből, maga helyén kezelve, de együttműködve. Mert hogyha mindenki más csinál, és másképp csinál, és más felfogásba, akkor szintén nem fog megoldódni ez a dolog. Minden, megmerem kockáztatni, minden társadalmi felelősségvállalási téma ilyen, hogy csak a, a társadalom egésze, a részei egymással, együttműködve és közös célokat követve képes megoldani, és ezért van az, hogy... hogy hogy ö, amikor, amikor társadalmi felelősségvárosról beszünk, akkor mindig partnerségről is kell beszélni. Hogy, hogy ki, ki mindenki érintett az adott dologban, és ezeknek egyfelé kell érni. Mondok egy nagyon egyszerű, és az önkormányzatokról beszéltünk. Egy adott településen a helyi gazdaságban a szereplőinek vannak, a jobbaknak társadalmi felelősségvárosi stratégiai. Ma az a helyzet, hogy a településen ezt senki nem koordinálja. Márpedig azok a társadalmi felségvási témák, amik a, a gazdasági szereplőknél megfogalmaznak, nyilván akkor igazán hatékonyak, hogyha helyben működnek, hiszen a környezetet helyben kell elsősorban védeni, a, a, a társadalmi feszültségeket helyben kell megoldani, ugye mindenki Igen. van valahol, és ott akar nyugodtan élni, és a hulladék kezelés, az, az is egy helyi dolog, és azt is a társadalmi, a környezetet módon kell megoldani. Tehát, hogyha ezek a társadalmi felelőség témák, ezek helyi szinten, területi szinten nem kapcsolódnak, akkor igazán nem lesznek a megoldások hatékonyak. És furcsa mód, az önkormányzatok nem csinálnak társadalmi felelősségvállalási stratégiákat egyelőre, most már néhány helyen készüljen, amelyek például koordinálnak a, ezeket a, a társadalmi vállalásokat a gazdasági szerepet. hogy kezelik ezeket a kérdéseket, mert a, a képviselők, vagy a, a polgárok föl fogják vetni, hogy de hát fölintele. Csak ezeket nem meg... tekintik társadalmi felelősség témának, hanem azt mondják, hogy az Ez önkormányzatnak ilyen. mindennek foglalkoz az önkormányzat azt mondja, hogy Hát örül, hogyha abból a kis költségvetésből a kötelező penzumot tudja teljesíteni, azt se tudja teljesen. Úgyhogy ezek a kérdések nyitva maradnak. Az viszont kevésnek jut eszébe, hogy leüljön a gazdasági szereplőkkel, és azt mondja, hogy figyeljetek, te mit választás, nem fel. Én a környezettel akarok foglalkozni. Te mit? Én a szegényekkel. Te mit? Én az etnikai kisebbség. Én, én a rokkantak. Én ezekkel. Mm -hmm. Na jó, akkor nézzük. Te hol van itt közös pont? Csináljátok ti este. Itt vannak nekünk olyan civil szervezők, ugyanezt csináljuk, Akkor ezekkel kapcsolódjatok össze. Biztos, hogy ebből jobb hatékonyság, jobb hatás jön ki, mint hogyha ezt függetlenül, egymástól függetlenül csinálják. a Demokrácia Most műsorát, Bányé Géz vagyok, Gáspár Mátyással beszélgetek, közigazgatás szervezési tanácsadóval, és a társadalmi közfelelősségről beszélgetünk. És ott abba, hogy partnerség nélkül ez nem megy. Tehát ez a, ez a, ennek a közfelelősségnek a, a ki nyilvánítása, ez automatikusan azt jelenti, hogy partneri viszonyt kell teremtenünk. Másokkal, hogy ezt meg tudjuk valósítani, ha jól értettem. Igen, én ha önkormányzati mondjuk képviselő vagy polgármester lennék, mm. vagy hogy a tanácsot kérne egy polgármester, jó, akkor én mit csináljak. Hát azt mondanám neki, hogy csinálj egy társadalmi közfelelősségi vagy társadalmi felelősségválási bőrzét a településen. Mi az, milyen bőrzét? Hát a következőt. Csinálj egy, egy nagy teremben hívd össze az összes gazdasági szereplőt, az összes civil szervezet, és uh -huh. mindenki írja ki egy plakátra, vagy mutassa be, vagy egy, egy stand mögött mesélje el, vagy makette, vagy bárhol, mutassa be a közönségnek, hogy őt társadalomfelelősségvállalás címen mit csinál, uh -huh. milyen stratégiája van, minden tevékenysége van. És <kül> járják körbe egymást, és keressenek kapcsolatokat, partnereket, hogyha a két dolgot két tevékenységet, vagy hármat, vagy ötöt, vagy tizet összetolnak, hogy akkor hogy lehet abból még jobb eredményt elérni. Az önkormányzat pedig szintén gondolja végig, hogy őneki milyen olyan társadalmi problémái vannak, aminek a megoldása nem fér bele, mondjuk leegyszerűsítve a költségvetésbe. De egyszerűen nincsen forint arra, mm. hogy foglalkozzon mondjuk akadálymentesítéssel. Bár ez előírás lenne, ugye régóta de nem, nem teljesítik, mert erre nincsenek külön források. Vagy például a, az aktív állampolgárságra nevelés például. Mm. Ez mint egy, ugye ebből lesz a jó élő társadalom. Vagy digitális egyet. Ezek olyan fogalmak, hogy... amik úgy érzem, hogy a 3600 önkormányzottból, mivel a többsége tulajdonképpen nagyon egyszerű kis falvaknak az önkormányzata, talán ezek a fogalmak is túl, túl elvontak, nem? Nem, nem egyáltalán nem? nem. A digitális esélyegyenlőség az egy nagyon ismert, mondjuk 20-25 éve ismert fogalom, nagyon sok helyen fog meglepődne mindenki, hogyha rá tudna nézni egy olyan térképre, ahol pöttyökkel -e lenne jelölve az, hogy milyen társadalmi felelősségvállási területen végeznek tevékenységet jelenleg, vagy már 20-30, tehát amióta önkormányzatok léteznek. Meglepődne, hogy mennyire teli lenne pöttyözve egy ilyen termék. Rengeteg ilyen tevékenység van. A probléma az, hogy egy nem tudatos, uh -huh. és nincsen, nincsen összesodorva a, a gazdasági szereplők hasonló tevékenység és a civileknek. A civilek és az önkormányzatok már nagyjából úgy, hogy már egymásra vannak utalva, de nem teljesen. Például az országos civil szervezetek és a helyi önkormányzatok már úgy kevésbé vannak úgymond összesodorva. Tehát, hogyha ezt módszeresen, tudatosan úgy összekapcsolnák, mm. és lenne mondjuk az önkormányzatok társadalmi, felelősségválás, társadalmi felelősségválási stratégiájuk, akkor azt mondják, hogy ők az alaptevékenységen vagy alapfeladatokon kívül erőteljesen dolgoznának, ilyen, olyan, amolyan területeken, és ehhez gazdaság gyerek és a te társadalmi felelősség, egy tevékenységed, egy sokkal látványosabb lesz, mert mindenki fogja látni. Én, mint város, mint település, mint falu, föl fogom mutatni országnak, világnak, különben te neked az senki nem fogja bemutatni, de én, mert, mert kapcsolódik. Tehát, tehát a hírneved, a legjobb értelemben terjedni fog, és ez a társadalom számára, a kicsibe és nagyba a legnagyobb hozadékot Ez az erőforrás, ez a lehetőség pillanatilag nincs kihasználó. Londonban ki van használva. De ez nem szükséges az, hogy, hogy mondjam, egy... Hogy mondjam, tehát úgy, úgy érzem, mintha a kultúránkból ez azért, ez maga, ennek a, az átfogó átgondolása, mint hogy te beszélsz róla, ez... Mi néhányunk. Oké, okay, én foglalkoztam vele, egy csomó Igen. ember, aki itt van ebben a rádióban, az természetesen foglalkozott vele, és értjük, de vajon, de vajon egy, egy átlagosan művelt, Ö egy, egy általános iskolát végzett, Beleki, hát egy... Aki egy faluban van, az vajon meg tudja, biztos vagyok, hogy meg tudja érteni, csak hogy ezzel a szemlélettel még nem rendelkezik, mert ezt valahogy nem e, Nagyon furcsán kell egy ilyen edukálás, hogy. hogy, de, hogy de, ezt de, de nagyon furcsán fogok mm. mondani, hogy én ezt elkezdem magyarázni egy. Csak és, és már szabat, magyaráztam is több polgármesternek, és azt mondja, de hát figyelj csak, hát ez nekem természetes. Uh -huh. Tehát ez az, amikor az ember ugye rádöbben, az irodalomból véve a példát, hogy prózából beszél. Uh -huh. Tehát az, hogy Csert. ők ezt csinálják, az természetes. Uh -huh. Igen ám, de hogyha ez nem tudatosodik, az nem tudatos akkor, akkor nem lehet hozzá kapcsolódni. Az nem tudatos neki akkor, hogy ő neki ezt nem csak, hogy ez egy, nem, ez neki nem egy egyéni gondolata, vagy a jó érzése csupán, hanem ez egy program legyen. Egy, igen, uh -huh. igen, hogy ez, hogy ez nem csak, arról van szó, hogy, hogyha egyének ötleteléssel, a saját ö, életvitelükből és, és tanultságukból és kultúrájából következő ö, módon vetődnek föl, mert én orvos vagyok, eredetileg orvos polgármester, akkor az egészségügy. Ha én pedagógus polgármester vagyok, akkor Igen, a tehetség, és itt vagy. Tehát ha ezek a dolgok motiválják, akkor, akkor ma ez jut eszembe, holnap a másik mm. polgármester az jut eszembe, és a dolog töredékes lesz. Ezért lenne tele az a térkép a legszínesebb pöttyökkel. Igen ám, de a, az, nem hoz ki semmilyen ábrát. Tehát a mozaik, az nem, mm -hmm. ez nem mozaik, ez egy pöttyös tábla. De, de képet, képet kellene festeni. A... Kell az az úgynevezett aktív polgár is hozzá. Így van, egyrészt, uh -huh. másrészt meg kéne beszélni. Uh -huh. Hát itt, itt források azért megjelennek, itt uh -huh. versengenek a források a a azokért uh -huh. a célokért, azok az ügyekért, és a mögöttük álló, álló az ügyeknek a képviselő egymással a versenyeknek. Meg kellene állapodni, hogy a kötelező penzumon fölül a szabadon választott társadalmi felelősséggel végzett tevékenység, az micsoda? Az nem a Polgármesternek a hobbija, uh -huh. nem egy, egy örökölt, egy hagyományos, és, és senki se tudja, hogy miért ezzel foglalkozunk, de nálunk ez a szokásszimű dolog, hanem kiszámítva, hogy neked mit van, neked ez van hozzá, neked mi, mi a probléma, mi a társadalmi uh -huh. probléma, mit tenned, meg kell védenünk az erdőt, meg kell védenünk uh -huh. a környezetet, meg kell védenünk a, a, a vizet, a, és így tovább, akkor erre összpontosítjuk, És hogyha ez megvan, akkor ezen tovább tudunk lépni, uh -huh. akkor erre lehet építeni. Tehát ez a, ez a tudatosság, módszeresség, a felismerés, az összekapcsolás, a mechanizmusok, a tervezés, ezek hiányoznak ez, ebből, nem az ötlet hiány. De ez egyúttal azt is jelenti, hogy ha ezt erről elkezdünk tudatosak lenni, akkor ez bizonyos típusú konfliktusokat föl fog erősíteni. Következetes kell Hisz például, kellene. ha mondjuk én azt mondom, hogy akarom védeni az erdőt, vagy a zöldet ebbe a, a községbe, mert ez nekünk így ideális. Ez az értékünk. És akkor közben valaki ott felvásárolná a és oda akar építeni egy valamit, és ez egyik oldalról nagy pénzt hozna talán rövid távon a községnek, hosszú távolelemben az egész kölnyezetünkkel tönkretenni. és ez egy, egy dilemma lesz, aki a beruházó, aki nagy pénzt bele fog fektetni abba, hogy meggyőzze azt a pár száz embert, aki, aki nagyon elnyomott lesz ezzel kapcsolatban, tehát itt, itt egész Igen. ilyen harcok, uh, tehát, ezek, ezek erről a... A filmek szólnak erről a témáról. de hát ez ettől Igen. függetlenül, Igen. ettől a témától függetlenül jelen vannak ezek a harcok. Tehát az mert, mert ha ideális esetben az a társadalöség, ez egy ilyen mindenkinél meglévő vannak, akkor nyilván ezt meg tudják beszélni. Egyrészt a felszínre uh -huh. hozná ezeket természetesen, mert valakit el ellenezné az, hogy most ezt helyezzük a fog, és mindenki azzal foglalkozza, hogy mi van azzal a tóval. Ha beruházónak, akkor az lenne a Társadalmi Felőség, hogy megérti, hogy ide nem építhet valamit vagy akár. Így van, mert ott Igen. az kapcsolódik egy, egy sokkal, sokkal átfogó problémánkkal a megoldásához. Következő mondani. Többé-kevésbé egészséges társadalmat feltételez a társadalmi felelősségvállalás, mm. és azt még egészségesebbé teszi, hogyha működik. Mm. Tehát igen, igen, ez kell vitakészség, kell nyilvánosság, kell információ, a jó példáknak az ismerete, aktív polgár kell hozzá beavatkozni. Példá... a magyar társadalom ebben a dologban mondjuk eléggé. Helyzetű, hát nem? Ö, én azt Nem akarom betegnek nevezni, ö, de. de, de, az, a de helyzet, több, az a helyzet, hogy, hogy Magyarország az ilyen uh -huh. szempontból azért nem egységes. Tehát van, egységes. Van, uh -huh. van jó hely is, és uh -huh. van nem jó hely is, meg van nagyon nem jó uh -huh. hely, meg van nagyon jó hely is. Uh -huh. Tehát, hogyha ha most azt mondanánk, hogy, hogy nézzük meg, hogy hol vannak meg a feltételek, hogy ezt jól meg lehet csinálni, vannak ilyenek tehát több, több településen is egyébként ez a felismerés megtörtént, és, és, és készítik a, a társadalmi felelősségváros stratégiájukat. Egyébként 2008-ban 2008 volt először Magyarországon Székesfehérváron ilyen stratégia, aztán uh -huh. azt félbe hagyták. A, az a, város, csinált, a város csinált ilyet, és el is indított, és sőt, társadalmi felelősségváros alapot is képezett, mind a mai napig ez az alap működik, és ehhez tudnak csatlakozni gazdasági szereplők. Tehát ez a pénzügyi szempontból az a mechanizmus működik, a stratégia az, az nem, nem aktuális. Tehát de voltak kísérletek hmm. már korábban, akkor nem vált általánossá, de például Tatabányán kötnek az önkormányzat, köt a gazdasági szereplőkkel, a társadalmi fejleszéges, szerződéseket, de nincsen átfogó stratégiájuk. Hmm. Tehát, tehát, tehát kezd megjelenni ez a felismerés a, a helyi közigazgatásban, az országos, tehát a kormányzati közigazgatásban is, és megvan sokan, ha végig megy az ember mondjuk a minisztériumokon, főhatóságokon, és mindenhol talál valamilyen elemet, ami, ami belevág ebbe a dologba, de nem vált ez egy, ez egy intézményes működési móddá a, a magyar közigazgatásban. Ennek a küszöbén állunk most, amikor, amikor átfordulhat a dolog, és hogyha mondjuk ez a, ez a CSR cselekvési programja a kormánynak, mondjuk az év végén egy sikeres jelentéssel zárul, akkor lehet, hogy a, a következő lépés már, már komolyabb lesz. Egyébként ez az EU irány is, nemzetközi irány is, tehát a kormányzatok a világban ebbe az irányba mennek. Mondjuk Indiát hoznám például, ahol a vállalati törvényben van egy olyan passzus, hogy a, a bevételnek a, most nem emlékszem pontosan, egy néhány százalék átasztása, ami kell költeni egy bizonyos foglalkoztatit totti létszám fölött. Uh -huh. És társadalmi feleséges stratégiával kell rendelkezni, és ez egy törvényelődés. Uh -huh. Ez egy jelzés arra, hogy az, ami most önkéntes, tehát mindenkinek, egyének, szervezetnek, közösségnek a saját belátásán múlik, hogy, hogy ezt, ezt műveli -e ezt, a, ezt a területet, ez fokozatosan intézményesedni fog. Tehát a, a társadalmak keresik azokat a mechanizmusokat, amelyek révén a nagy társadalmi problémákat közösen tudják megoldani, és ez a, ez, ez a társadalmi felelősségválaszból fog kinőni. Azok a mechanizmusok fognak egyre jobban megszerveződni, támogatott informatikai, szervezési, intézményi, jogi, gazdasági támogatottságot fognak egyre teljesebben kapni, és, és ki fog alakulni ez a köztes, köztes területeknek a, a társadalmi szintű kezelésének a képessége. Mi az, ami Ugye, ha, ha, ha minden igaz, akkor ez egy teljesen semleges, politikai szempontból teljesen semleges tendencia. Tehát ez, erre nem lehet azt mondani, hogy tudom én, bal vagy jobb új színezetű bármi is lenne, mert ez, egy, ez, ez egyszerűen ez a társadalom működésének egy fontos eleme. Tehát ez nem szól politikáról ilyen értelemben, magában az egészben nincsen, maga nem politik politikai nem a politikai mezőbe van Igen, ez a társadalmi a felelősség nincs de között. de az a kérdés, hogy mi, milyen témát emelnek be a társadalmi felelősségvállalás rendszerébe, mondjuk a szegénységet. De ez meg nagyon az emberi jogai vagy nagyon. Hát ez, ez települési szinten is hmm. fölmerül intézményi szinten is, igen. például, hogy kialakítunk-e olyan munkahelyeket, amelyeket be tudnak tölteni, mondjuk. Hát igen, tulajdonképpen ezért kérdeztem a politikusokat, hogy említetted a, a kórházat, vagy az egészségügyet, ahol szintén az egészségügyi törvény említ olyan dolgokat, ami, Egészség ami, gyakorlatba, meg ami gyakorlatban, meg megelőzés, ami gyakorlatban nem igazán igen. működik. Vagy erőt, hát talán... ami a cél, ami a végső cél, igen. és amihez ő hozzáadott értéket. De, de itt van az, hogy végül is magát a törvényt is, a soron politikusok alkották meg, tehát valahol ez egy mégiscsak egy, egy politikai akarat, még akkor is, hogy ez nem egy, egy embernek A politikának a felelőssége mindenre kiterjed. Igen. Tehát igen, itt találkozik a társadalmi felelősségvállalás a társadalmi irányítással, hogy a politikus mindenért felel, uh -huh. de nem tehető mindenért felelősség. Meg. Tehát elvileg igen, elvileg politikailag felel, tehát nem választják újra, hogyha nem ezt a felelősséget nem vállalja. E igen, tehát, tehát valóban az ő kezükben van annak a mérlegelése, hogy a társadalmi vállalás keretében milyen témákat mm. exponálnak, és mire, milyen mértékben figyelnek, melyeknek, mely, mely, mely, mit milyen mélységbe kezelnek. Sőt, egyáltalán, hogy ezt a témát milyen, milyen szintre emelik, de az, az, az egy nagyon komoly politikai kérdés természetesen, hogy, hogy ezzel lehet -e komolyan foglalkozni, vagy sem. Tehát, hogy ez tényleg akarjuk -e ezt működni vagy sem. Ugyanis itt ö, nyílt partnerség, egyezkedés, érdekegyeztetésre, és a, nagyon jó. Az érdekegyeztetésnek nagyon jó mechanizmusaira van szükség, hogy tényleg szülessenek a társam számára. Ha ez jól meg... működik, akkor nincs több, és onnan Hát igen, ez volna az ideális helyzet. E, igen, a társadalmi vállás, az természetesen mindazokat a meglévő problémákat magán tudja viselni, meg fel is, jobban fel, fel is tudja mutatni természetesen. Na de, e, hogy mondjam, ez mind, mind a csepp a csepp minősége, a tenger minősége. Tehát ez is egy, egy minősége annak a társadalomnak, vagy azt a minőséget fogja mutatni, amit az egész társadalom mutat, de, de ez, a, ez az összetevő a mai társadalmi berendezkedés működésből hiányzik. Tehát az a, az, a, az a mechanizmus, amelyik összekapcsolja a szervezeteket nagy társadalmi problémák megoldása érdekében. Van olyan ország, ahol ez mondjuk úgy, hogy közelebb van, van az ideálishoz? A közszférában nem, ez egy teljesen új új, tehát ez, ez, ez világos egy Abszolút. Uh -huh. Igen, igen. Van, készült egy tanulmány, egy elemzés arról, hogy az egyes országok kormányzati szinten hol tartanak. Vannak kormányzati, teljes kormányzati stratégiák, társadalmi közfelelős vállási stratégiák, tehát tudunk egymástól tanulni. Uh -huh. Hát, hogyha ránézünk itt a fejlettségi térképre, akkor valószínű, hogy ezeket a fejlett jogba fogjuk megtalálni, ezeket az országokat. Ha ezt össze Lehetem azzal mondjuk például a svájci demokrácia, hogy működik. Bocsánat, India kivételre. Hát ott nagyon erős ez a vonal ott ez erős. Igen, igen. Hát említettem, az egyetlen országon, amelyiknek hol... bele van írva igen, a igen. vállati törvényébe. De, ott... de ez, hát mondjuk azért ismerve a, a, a, az indiai vállalatok, vagy egyáltalán az ott működő vállalatoknak azért a gátlástulonságát, ez azért valóban működik? Ez Meg egy azért kormányzati a politikusok is. Kormányzati törekvés. Váll... Nem tudom, annyira már figyelme, nem tudok figyel, hogy az indiai vállati törvénynek a végrehajtását de a hatását benne van. Igen, az ömörölm mm -hmm. Nem, a számomra ez egy jelzés, hogy ez az mm -hmm. intézményesedés irányába. Ja, Egyébként megvan. ezt kutatják a leg, leg, leg, legkomolyabb mm -hmm. műhelyek, közgazdasági kutató műhelyek kutatják azt, ezt a folyamatot, mm -hmm. hogy, a, hogy a minden szervezetnek előbb-utóbb kötelessége lesz végig gondolni az ő működésének mm -hmm. a, a tágabb társadalmi hatásait. Mm -hmm. Ma ez, ez nincs előír. Tehát az, hogy de te, akkor nem kell egy metódus is adni, hogy hogyan de, de, de, de, de végig, de, mert de, ez azért de, nem ez de, egyszerű, de az emberek, például, például, például ma mindenki, hogy mondjam, hogy mondjam lineárisan gondolkodik, tehát, tehát mindig csak az előttel való, igen, hát a látja, a, igen, a és nem igen. kevésbé érzéke lesz, hogy hogyan hatnak vissza dolgok, igen, hogyan, igen, hogyan... Igen. És a távoli hatásokat, igen, azokat nem igen. tekintik igazán relevánsoknak. De mondom, ha ebbe az irányba hat, hogy, hogy előbb-utóbb, amikor stratégiát készítenek, amikor terveznek, amikor terméket fejlesztenek, akkor eze ennek a... Tehát azok az úgynevezett externáliáknak hívják, tehát külső hatásoknak, ezeknek a végiggondolás, a dokument, ugye egy hatásvizsgálat az nagyon komoly, ugyanúgy egy, egy termékfejlesztés, egy kereskedelemnek, vagy bármilyen tevékenységnek ezeket a távoli hatásait végig kell majd vizsgálni, és, és, és meg kell nyugtatni mindenkit, hogy ez hosszú távon nem, nincs káros hatással, sőt, ilyen olyan, olyan, olyan pozitív hatással. A demokrácia Most műsorát bányai Géza, a gyóg, Gáspár Mátyás közigazgatás szervezési tanácsadóval beszélgetünk. Társadalmi közfelelősségről beszélgettünk már a, a intézményi és az állami vagy szervezeti szférának a, a társadalmi felelősség problémájára, de tulajdonképpen az egyéniről nem elítettünk szót, márpedig valahol mindenki, aki gondolkodó ember, és pozíciót kap egy szervezetben, vagy egy feladatot rábíznak, akkor csak az ő világlátásán fog múlni, hogy képes lesz-e ezeket a gondolatokat érvényre juttatni. Igen, ez egy, egyrészt nemzetközileg is, és Magyarországon is egyébként nagyon jól felismert kérdés, hogy a, a nevelés, az oktatás, az mennyire ö, ö, hívja föl a figyelmet a fiatalok, gyerekek fi, és fiatalok figyelmét az ő egyéni felelősségükre adott mm. szituációkba. Ö, és ö, ugye például ez az 50 órás ö, társadalmi, tehát a, a, az egyetemistáknak vagy az 50 órás önkéntes, önkéntes, önkéntes tevékenysége uh -huh. egyik, egyik célja kifejezetten a felelősségvállalásnak a, felelősség vállásnak a a, a megértése, ez határozottan, tehát a, a, a a programnak a céljai között meg van fogalmazva, de az iskolai nevelésnek is a céljaként megfogalmazódik az, hogy a, hogy a felelősségvállalást, az egyén és személyes felelősségvállalást erősítse a gyerekekben. És ha ez sikeres, akkor várható, hogy ezek a fiat gyerekek, fiatalok majd szervezeti pozíciókban ezt magától értetődőnek veszik, hogy, hogy a szervezet egyes tagja is egyénileg is, és a szervezet egészen is vállaljon társadalmi felelősségvállást például a, a, a társadalmi közfelelősségvállalásnak ez egy nagyon fontos, ugye az oktatási, nevelési, közművözési ágazatban például, ez egy fontos célja, hogy a, hogy a gyerekeket a legkorábbi óvodai neveléstől kezdve, mm. hogy te felelős vagy azért, hogy ragd el a játékaid, rend mm. legyen, stb., mert az nem csak neked jó, mert meg fogod találni legközelebb, hanem az a közösségnek is jó, és, és, és a, ez, ha ez a szokás, ez kialakul, ennek a megértése megtörtént. Hát itt azért, azért azt ennél sokkal. Többről is lehet szó, mert például, ha mondjuk vegyük az egészségügyet, ugye kialakult egy olyan rendszer a, a, a nyugati társadalomban, hogy, hogy vannak intézmények, és megszűntek az egyéni gondoskodásnak a, a formái. Van, Tehát az... ha valaki beteg, akkor a családok vagy az egyének szinte tehetetlenek, mondjuk az idősebb szülőkről nem tudnak gondoskodni, a gyerekeikről nem tudják, hogy kezeljenek egyszerű betegségeket, vannak mindjárt az orvoshoz, mindjárt ki kell jönni. Tehát elkezdenek működtetni egy nagyon drága rendszert, és ugyanakkor olyan életmódot élnek, aminek például a következménye az, hogy megbetegszenek. Hát beszéljünk egyszerű dolgokra, itt az elhízás például. Tehát ugye most már kezdenek azon gondolkozni illetékes uh, uh, emberek, hogy, hogy, uh, hogy büntetni azt, hogyha valaki ugye nem kóros, tehát nem betegség volt, nem egyszerűen olyan életmódot folytat, hogy, hogy úgy hozza magát, tehát beteg állapotban hozza magát azáltal, hogy, hogy el van hízva. És, és ezzel, ezzel a TB-nek, ezzel az egészségügynek gyakorlatilag több lett munkát okoz, mikor ő gondoskodhatna magáról, de, de az alkoholizmus, ugyanez a, a helyzet, bizonyos szituációkban. Tehát igen, a, az egyéni felelősség a, a, a, a szükségessége kényszere, és ugye az, azt mondtam, hogy ez intézményesedik fokozatosan ez az egész terület, abban ezt is beleértettem, hogy hogy, hogy sokkal rendszer-szerűbben kellene meghatározni, például a szülői felelősséget, tehát felelősségre vonható, például egy szülő azért, mert a gyereke elkalódott, pedig időben felismerhette volna a tehetséget, nem vonható felelősségre. Tehát, vagy az, hogy, hogy időben fordult-e a gyerekkel. Igen, vala, ez érdekes nem. dolog, hogy vannak egyetemek, ahol az, kiképezik a tanárokat, és a, a szülők azok tulajdonképpen teljesen tudatlanok a gyerek. És valójában minden rajtuk. Így van, így van. tanárokon is sok múlik, de sokkal kevesebb. De a társa, azért mm. kicsiben a társa mindig tett, és az egyes szakterületek mm. mindig, mert, mert volt ilyen család család tanácsadás, meg, meg mindenféle ilyen, ilyen segítőszolgáltatások voltak. szolgáltatások régen a hagyományok ezt biztosították. Így van, Igen. így van, de ezek, ezek nem, nem állnak össze rendszeré, tehát nem mm. állnak olyan rendszereké, hogy, hogy például annak a vizsgálat, hogy te megtettél, meg mit te megtettél, mert egyébként vannak ilyen tőle és ugye, ugye a, a, a, a az is sokan nem értenek vele egyet értető módon, mert szokatlan az, hogy a gyerek a szülő iránti felelőssége, hogyha a szülő nem eltartok idős szülőről beszélünk, elsősorban nem tudja magát eltartani. Tehát ott például a gyereknek az egyéni felelőssége vetődik föl. Ez is része ennek a rendszernek, még hogyha nem is nagyon örülünk időnként, mert hogy ez ugye elsősorban nagy mértékben a szűkösebb költségvetés által mozgatott dolog, de valahol valameddig ez egy abszolút rend, rendjén van. Ugye, hogyha a, egyébként a társadalom egészséges, a kö, kö, közpénzeket jól használják föl, akkor az ember ezt elfogadja. Ez csak akkor probléma, hogyha közben azt látja, hogy nem úgy használják a közpénzeket, ahogy kellene. De, de maga nem ördöktől való maga az elképzelés. És ugyanez fordítva is adott esetben, hogy a szülő meddig felelős a gyerekért. Tehát, hogyha a gyerek fiatal ember vagy felnőtt gyerek úgymond munkaképtelené válik, és a szülő szülő, pedig tehetős, akkor, akkor fölmerül az ő egység. Tulajdonképpen itt nem arra lenne szükség, hogy a szinte minden tárgyba, amit tanítanak a gyerekeknek, be kéne ezt építeni. hiszen ez, ez, fajta, ez egy szemlélet. Ez a fajta válni. szemlélet, ez, ez érvényes a a egészségügy dolgaiba, vagy technikai dolgokba. Igen, igen, igen. nagyon sokszor a, a, az oktatásban teljesen hiányoznak az életre való ö, Dolgok. Tehát, hogy hogyan kell érvényesülni az életbe, hogy hogy kell mondjuk a családi ügyeiket intézni, vagy egy pénztárkönyvet föltenni, vagy valami ilyesmi. Tehát ezek, ezek ma még Az egész oktatás tulajdonképpen... Nagyon elmélet. Ettől, ettől, ...ettől szenved, vagyis ez egy örök kérdés, hogy a, a mána, az életnek tanulunk-e, vagy, vagy, vagy csak úgy tanulunk, tehát át, átörökítünk egy műveltséget, amit valamikor úgy igen, azért van, a, van az a, van egy, egy, egy, egy értelműségi rédege, aki nagyon okos, de tulajdonképpen azonnal meghal, hogyha működésképtelen. Hogyha működésképtelen. igen, <gül> hogyha bármit bár autóját, de ezért megállak, hát majd semmit nem Hát ez csinál. például az igen. oktatásnak a felelőssége, uh -huh. és a pedagógusnak a felelőssége, hogy például mennyire hozza élet közelbe azt, uh -huh. amit tanít. Hát hogy és a pedagógus is tehát, hogy ez egy sok, ez egy sok generáció után megváltoztatható dolog. Ugye? Ez, nem, ez nem fog egyik óráról a másikra megváltozni. Mert hisz a tanároknak is uh, ki kell először a gondolkodásokat abban, hogy, hogy a folyamatokat jobban tudják látni. Hát én azt gondolom, hogy Ugye van a jó tanár, nem jó tanár. Tehát egy jó tanár, az, akire emlékszik a diák 50 év múlva is, az valószínű olyan volt, aki, aki arra figyelt, hogy, hogy használható tudást adjon a, és képességeket adjon a gyerekeknek, és az lefordította a, a, a közműveledést a napi dolgokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez attól függ elsősorban, hogy a személyisége az adott, adott tanának milyen, az, hogy a tanmenet, hogy a, hogy a, a oktatás módszertan, vagy a, az, a, az oktatás, a pedagógia a szakma mit... Fogalmaz, meg, meg milyen elvárásokat támasztanak vele szembe. Ha abban nem érvényesül ez, hogy, hogy, hogy mindenhol, ahol lehet az egyéni felelősséget hangsúlyozni kell, akkor, akkor azok, akik mondjuk ennek a határán vannak, vagy ez ne, az, akiknek az egyéni kultúrájának nem része, azoknál lesz hiányozni fog, vagy, vagy be fog épülni, a, ha, ha ez pozitív, a mm -hmm. üzenet a, a szakma részéről. Tehát ez, ez a kettő együtt, tehát a és a szakma elvárásai együtt, együtt érvényesülnek igazán hatékonyan. Ilyen mélyen mondjuk nem ismerem a szakterületet, de, de, de a, a sejtésem az, hogy ebből a szempontból a, a pedagógia a szakma az, az pozitív. Tehát én látom azokat a jeleket. tehát ezekből a példából, amit említettünk, hogy hogy Uh -huh. hogy, hogy, hogy, és, és láttam megfogalmazva ezeket, hogy, a, hogy az egyéni felelősség érzetnek a, az erősítése, uh -huh. az a, az az a nevelés, uh -huh. nevelésnek egy fontos S célja. Tehogy látod, ugye ezeket a dolgokat nem saját tanítani fogjátok, Igen. hogy a mai fiatalok azok mennyire... Mennyire fogékonyak erre? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. A, a fiatalokról, az idősebb generáció szokott lefittmálóan nyilatkozni. Én nem tartozom ezek közé. Én azt gondolom, hogy nem, nem lenézni kell meg, meg elmarasztani a fiatalokat, hanem megérteni kell a, a fiatalokat, mert másképpen gondolkodnak, és természetes, hogy másképpen gondolkodnak. Egy példát kutatják ezt, tehát az ifjúság kutatás erre figyel, hogy, mik, hogy változnak meg az értékek a a fiatalok és az, az idősebb generációk körében. Például az, az, az én korosztályom, hát én 60 felül vagyok, de nekünk természetes a stabilitás, természetes volt. Ugye például, aki gyors, sokat változott a munkahelyéről, azt mondtuk, hogy vándoroljon annak idején. És ez egy elítélő vélemény volt. Ma a fiatal, amikor, tehát most munkahelyet kereső fiatalnál, az, hogy ő ragaszkodna a munkáltatója, ez nem, nem ismert. Ez a fogalom olyan értemben, hogy, hogy, hogy örökre őrök, akarná elkötelezni, vagy hosszú távra, vagy nyugdíjig akarna dolgozni egy adott. Nem. Azt mondja, hogy én a tudásomot odaadom neked, ha te neked, de odaadom neki is, meg neki is, meg, és, a, a, és a, a bizonytalanság, tehát a változás a változása számára természetes. Uh -huh. Tehát az, hogy, hogy lehet, hogy én csak egy évet fogok, és utána tovább lépek. De, de ennél sokkal konkrétabb a, a társadalmi felelősségvállásnál. Őhoz közeledve bizonyos vizsgálatok kimutatták, hogy most már a fiatalok azt is nézik, hogy egy cég milyen társadalmi fejlőségválási tevékenység. És az szimpatikus neki, és az, mert ugye azt, azt értik, hogy ez ő, ő többet tesz a, a társadalomért annál, mm. annál, mint ami a, a, az alaprendeltetése, hogy termeljen vagy szolgáltasson valamit maga színvonalon. Tehát ez is, egy, ez is egy, tehát a kettő körülbelül azonos, azonos cég, vagy kevésbé különböző cég, az szívesebben választja, amelyiknek ilyen társadalmi tevékenysége van. Tehát ez egy szempont például uh -huh. a cégek kiválasztásának. Ezt szóval tulajdonképpen a cég számára hosszú távon rendkívül hasznos, mert a cég átsztrukturálódhat olyan, módon átalakítatja a, mondjuk a termék választékát, hogy, hogy ami, ami most mondjuk, hát mondjuk, hogy kiöregedő, vagy, vagy szennyező, vagy igen, károsnak itt dolgok, hogy azokat egészen a... új szemlélettel meg tudja újítani. Abszolút. A, hát ugye egyszerűen arról van szó, hogy a, a termékfejlesztésben, a szolgáltalás fejlesztésben ezt a fel, szempontot, a, az elvárást felveszik a, mm. a termékszolgáltatás alakító tényezők közé. Tehát, hogy az emberek elvárják azt. Tehát mondok egy nagyon péld, jó példát, ami, ami sok embert elgondolkoztat. Most itt van a kapszul askáré tat mm. eh uh, én Iszom ilyen kávét, de elborzadva veszem kezembe a kapszulát, mm -hmm. és, és azt mondom, hogy, hogy, hogy hogyan lehetne, és hogyha mondjuk én, én lemondok róla, és a, igen, akkor most ezzel megoldottam úgy, ez a problémát, -hmm. hogyha én most azt a már legyártott kapszulát nem iszom meg. Valószínű, hogyha nagyon sokan így gondolkodunk, akkor igen, m -m -m -m -m -m mert végül is a lábunkkal szavazunk. De, de, de tehát ez egy jó példa, hogy minden nap találkozunk, és a fiatalok is minden nap találkoznak ezekkel a problémákkal, és ezzel a hogy, hogy vajon az én egyéni hmm. cselekvésem az képes -e befolyásolni hmm. a, az egész társadalmi problémák a megoldását, vagy abba az irányba terelni. Na például ez is egy mechanizmus, hogy, hogy, hogy össze tud -e adódni az ilyen, ilyen egyéni akarat és cselekvés társadalmi szintű cselekvés és akarattá. Köszönöm szépen. Kásbár Mátyást hallották. A társadalmi közfelelősségről beszélgettünk, Bányai égéza voltam, és egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz minden jót őknek.